Tizenhetedik fejezet. Hajnali negyedött tájban néhetem valahol a Pennsylvania Harrisburg és Wills Park között jár, és épp újabb pihenőhelyet keresett. A hatórás vezetés alatt nem jutott el olyan messzire, mint remélte. A benzinóra majdnem üres tankot jelzett, amikor letért a főútról, és egy lakott területnek látszó hely felé vette az irányt. Ez az egész vezetős végül nem is volt ennyire mint ahogyan számított rá az egykori otthona a melletti útlezárás óta baj nélkül átvágott pilcsénján és mérjelenten. A legnagyobb problémák, mint kiderült, azok azt a számára, hogy a jobb lába görcsöt kapott, mert a gáz nyomásához lábfejét folyamatosan előre feszítve kellett tartania. Az oly óta tartó egy helyben ülés, miközben a fenekét pár pár soha sohasem tudta arrébb mozdítani, szintén kezdte megtenni hatását. Éhes volt. megszomjas. És már annyira kellett pisilnie, hogy úgy érezte menten szétlokban. 81-es útól egy újabb négysávas útra jutott, ami tele volt jelzőlámpákkal, melyek tökéletes összhangban sárgán billogtak. Alcsó üzleti negyedemben keresztül, sötét, élelmiszeres iparcik küzletekkel, gyors értelmekkel és egy dolláros mazival, ami egy éves adott a videókölcsönzési díj harmadáért. Az utca túlaltanán egy konkurens sátor állt, amely 24 órán átnyomotta a három csillagos filmeket. Parkolóban, na, na vagy egy tucat kocsi állt. Ugyan mind a BNB üzemanyag igénye, mint néthem pihenési vágya egyre többé vált. A fiú eldöntötte, hogy tovább folytatja útját. Lehet, hogy az első este elkényeztette, de ez nem az a környék volt, ahol beköltözött volna, még betörőként sem. Egy tábla azt hirdette, hogy alig 10 km följebb, Lidraki Creekben már pár száz dollárért lehet venni családok részére alkalmas kisebb bongalókat. Lidraki Creek lesz az, tette benéten a kocsinak. Olyanon épült hely volt nagy résznek építés alatt. A házak hasonlóak voltak azokhoz, melyek között felnőtt, de sokkal kisebbek, és olyan közel egymáshoz, hogy messziről néhányuk úgy nézett ki, mint a közvetlenül a ház mellett állnak. Fő utcáját, hogy is hívhatták volna máshogy, mint vilt rakisar, melyből vagy tíz utca nyílt, s a házat többségét ezek mellett húzták fel. Miért neki látott, hogy autóval mindegyik mellékutcát utcát személyre vegye? Az egész kis stílű környéken mindenki kapott reggeli lapot, sokan kettőt is. Hogy fogja kiválasztani azt a házat, aminek a túledonosai nyaralnak, ha minden behajtón ott az újság tekercs? Újabb olyan dolog volt ez, amire nem volt felkészülve. Félt rá gondolni, hogy még mi minden üthet ki balul, amiket még csak számításba se vett. Amúgy meg kihalott már olyan újságos fiúról, aki öt óra előtt végigjárja az útvonalát. Amikor a rég ő volt újságkihordó, örült, ha hat előtt letert a Washington posztokat a ajtajárlék, és akkor is csak azért, mert az apja kikergett az ágyból. Nyugi, mondta magának, ki fogsz találni valamit. Befejezte az első teljes kört anélkül, hogy akár egyetlen újság nélküli házat látott volna. Nem még tartott a július 4-i ünnep, és a szívében érezte, hogy a lakók legalább fele nyaralni van. Mindössze arra kellett rájönnie, hogy melyik fele az, és biztosra kellett mennie, hogy nem követel hibát. Akkor követtem el az igazi hibát, mikor belerángattam magamat ebbe, gondolta. De most már mindegy. A tizedik sárkutca végén bekanyarodott, és leállt a járta mellett. Majdnem üres tankot jelző kontrollfény éles sárkafényelégett a műszerfalon. Át kellett gondolni a dolgokat. Vajon mit tenne most McRyver tanakodott? megelőszül is pisilne Lekapcsolta a BMW fényszóróit és amilyen halkan csak tudott, kicsúszott a vezető oldalon, a motort hagyta. Átszikert a gyepen egy csompa árnyékába közel a ház előső sarkához. Hátat fordított az útnak, és neki látott könnyíteni magánvalmi furcsa növényre. Az éjszaka csendjében akár egy tűzoltó tanulját is megnyithatott volna, de ha már elkezdte, nem volt megállás addig, be nem fejezte. A középiskolában az a pegyka járta, hogy ha azelőtt hagyja abba az ember, mielőtt kiürül, szétrepeszti a heléjét. Egy újabb dolog, ami még annál is rosszabb felkapják. Ahogy befejezte figyelmét, három köteg összetegelt sórólap ragadta meg, amely a mögé voltóba. Ez lenne az? Nét lépést hátrált, ahonnan már látta a szomszédházak bejárati ajtaját. Egyik ház altaján sem voltak szórólapok. Néhány rángész vagy. Ratoláld magának! Hogy gyanúját megerősítse, hegyen a garázsajtóhoz lopakodott. Az ajtó fémfogattyújra állva, be tudott nézni a garázs kis osztott ablakán. Szerencséjére a sötét helyiségben volt egy üres hely, és aminek még jobban örült, átment egy kocsi és egy honda. A levegőbe csapott ökléve. Igen, ünneper csendesen. Megjegyezte a házszámot 4120, majd visszaült az autóba és elhajtott. A legfontosabb most az volt, hogy megszabaduljon a BMW-től. Emlékezett rá, hogy éppen ott, ahol lefordult az út, litrakik légfelé, volt egy templom, amely tökéletesen megfelelni látszott a célnak. A településről kifelé menet jól megjegyezte az utcaneveket és a környezetet, remélve, hogy így könnyebb tolka lesz, amikor gyalogja majd vissza. A távolságot azonban kisíros mérte fel. Az éppen ott, vagy két kilométerrel lejjebb volt, mint a kereszteződés. Mire Néten odaért a templomhoz, és beállt a BMW-vel a templom parkolójának legtávolabbi részébe, a keleti ég alján vörösség jelent meg. Valahogy kifelejtette a számításból, hogy ilyen korán hajnaladik. Ez a napszak nem tartozott azok közé, amiket gyakran átért. Az előtte tornyosuló akadályok mind elvédelmesebb listájára, most már az időt is fel kellett venni Mire utoljára kiszállt a kocsiból, a kulcsokat a vezető oldali lábszűrnyek alá dugta, az ajtót, majd amilyen halkan csak tudta be is csukta. Remélte, hogy nem is lopás az, ha az ember visszadja a kulcsokat. Előtte ott magasodott a Szentsepestjén templom, ez sokkal inkább hasonlított egy becsapódott repülő Csézályhoz, mint az Isten házához. Egy rögge pillanatig nélten azon tűnődött be menjene, és váltson-e néhány szót Istennel és Szent Csepestjénnel, ha már ott volt, feltéve, hogy épp van kedőt meghallgatni, de aztán meggondolta magát. Ki fog futni az időből, azon kívül Isten a jelek szerint már eddig is meghallgatta. Körülbelül, mikor négte nép a világokat öntözte, Dennis Carpenter a konyha kövét róta a limuzin érkezését várva. Enlige ott ült vele egy kemény táblás széknek támaszkodva, és minden erejével azt kívánta, bár csak elcserélhetné főnökét olyas valakire, aki nincs meghibbanva. Az elmúlt másfél órában hat különböző ruháról feltette ki pozitív nézetét, mindezt egy órányi frizóra értékelés után. Ha nem mondtál el ezerszer, hát egyszer sem, hogy gyönyörűdő, és hogy mindegy mit vesz fel, mert mindenben jól nézett ki. Ez elég közel volt az igazsághoz, ahhoz, hogy ne nevezhesse őt senki hazugnak. Sokkal inkább az óra tiktakkalása által szabad időhatárok miatt, mint észszerű döntésből kifolyólag, denis végül egy nagyon szakmai, nem hivalkotó, középszölt ruha mellett döntött, aranygyöncsorral és hozzátartozó főbevalókkal. Úgy döntött, hogy kiegyenesített haját hátrafogva, lófarogban viseli, ami enrique nem különösebben tetszett, de leharapta volna nyelvét sem, hogy bármilyen megjegyzést tegyen. A nő amúgy se hallgatott egyik divatot illető véleményére sem, aminek az lett az eredménye, hogy Enrique azt hontolgatta, hogy otthagyja és jobb munkát keres. Talán mégsem kellett volna hátrafogni a hajam, csinálkozott Enis. Erike a konyha ejtette fejét és becsukta a szemét. Uram, Isten, Dennis, Miért is nem borotváljuk kopaszra a fejedet? akkor aztán nem kéne többet aggódnod a frizurád miatt? A nő dühös pillantást lövelt rá, de protuszere fáradtságának erőterét nem tudta áttörni. Gyerünk, Krik mondta! Maradj gyéklen velem! Tessék, itt van még egy kis kávé. Újra töltötte bögrét, ezzel évfél óta a második kanna kávét dürítve ki. Erike ismét felült, és szelíten megragadta a nő könyökét. Hallgass ide, mondta halkan. Fantasztikusan nézel ki, fantasztikus leszel. Egyetül, amiatt kell aggódnod, hogy el a rádió rádióműsor alatt. Amerika oda lesz, hogy jó reggel, mondhat neked. Dennis elmosolyodott és beletult Elnék a hajába. Köszrik, mondta, annyira jó barátod, hogy kibírsz engem. A férfi meleg, ám kicsi fáradt mosolyjal nyugtázta ezt. A vörös ruha azért jobban állt, nem? Elnéké feje a hangos pufanás kíséretében esett vissza az asztalra. Ahogy az éjszaka sötékje oszlanni kezdett, és az árnyékok kifakultak, megélénkült a forgalom is, és néthen az útszéléről jobbnak látta beje a fák közé. Újabb tervezési kudarc Nem lett volna szabad fényes nappal kint mászkálnia, ahol az emberek megláthatták és felismerhették. De már nem vezet, vigasztalta magát. Néthennek teljes három négy órájába tellek, mire visszakutyagolt litra két Az összekuszálódott száraz fákat, indák és vadrózsabokra mind összeesköttek ellene, és akadályozták az előrejutásban. Még nem volt hat óra, de a levegő már megtelt párával, s a hőmérséklet már most 30 fok körül járt. Ruhája merő izzadság volt, ha a csapzattan csapott és nyakára. Menetelése olyan hosszúra nyúlt, hogy ha nem épp az előbb vezetett volna vég az úton, megesküdött volna, hogy rossz irányba fordult. Végül elért azt a helyet, ahol a litra kisor elágazott. Lefordult az új párhuzamosan, és gondosan a keltek alatt haladt tovább. A reggelnek az az időszaka volt, amikor az emberek kiengedik a kutyáikat. Egyikük egy németű ház a kerítés mögül észrevette és vadul ugatott rá a fogai tűrloktatva és a kerítésnek ugrálva, nyáltal által sikerült elérni, hogy a környék összes kutyája rákezdett. Néten visszaugatott rá és megvizsgázta. Csak egy másfél méter magas tölgyfaketés és az ember mindjárt milyen bátornak érzi magát. Törte az utat a fák közt, de a hátsó kertek, mintha soha nem akartak volna véget érni. Még a kényelmes kölcsönrépokban is újra érezni kezdte a talpán a vágásokat és horzsolásokat. Nagy sokára aztán eljutott a megépült telep végére, az építési terület szélére, ahol az újabb házokat fogják felhúzni. Itt az erdős véget ért Sfertult föld, munkagödörök, építési anyagok halmai váltották fel. A 4120-as számú ház a Litraki sortulóatán lévő mellékutca végében állt. Eredetileg az volt a terve, hogy hátulról megy majd be a házba, egy nagy költével az erdőben, még oda nem lyukott ki, ahol lennie kellett. Most azonban belátta, hogy az építkezés ezt lehetetlen teszi. Újabb választás előtt állt. Ha átmegy az építési területen, biztosan meglátja valaki, talán épp egy ő, és akkor a játszmának vége. Ezt a lehetőséget először elutasította. A másik lehetőség az volt, hogy az erdőben maradt, és az építkezést a szélén megkerülve jut el a másik oldalon lévő házhoz. Ezzel csak az volt a baj, hogy nem tudta a térben és időben milyen messze került céljától. Honnan ugyanis, ahol állt, nem látta az építési terület túlsó végét. Kéthelen úgy döntött, hogy most hatmerőknek kell lennie. Kihúzta magát, körmével megkerepízte a haját, és egyszerűen kísért át a fák közül egészen úgy téve, mint ha a településen lakna. Todd Briskow a konyhai szemetesbe hajított egy összegyőbb papírtöröl között, aztán a kezére mellett, mint azon mélázna, hogy azt halá Felesége, Patti a szőnyegtisztítót kereste, míg hat éves fiúk és egy éves a szabában lapult. A fenébe is Peter átkozódott miközben a konyhelyi mosogatóban megmosta a kezét. Hányszor mondtam, hogy tett el az ennyivalót, ha már nem kell. A kutya ugyanis éppen most hányta ki azt a nagyüveg ebellek várt, amit a kis Peter a konyhasztalon hagyott, miután szendvicset készített magának. És persze, mivel végre megengedhettek maguknak egy szőnyeget, amire már régóta spóroltak, a kutya pontosan ezt a helyet választotta ki okátásának színhelyéül. Peter inkább bölcsen hallgatott, s lőtávon kívül maradt jelen pillanatban a családból egyedüli barátja gondos őrizete alatt. Mikor Patti visszatért az alaksorból a folytisztítóval, dühében szólni sem tudott. Tott, Tud, aki én már vagy századszor pillantott az órájára ezen a reggelen, a lehető legosztabb kifogással állt előfeleségének, és nem azért, mert így állt szándékában, hanem mert más nem mondhatott. Patti, tényleg el kell mennem, mindjárt hat óra. A rejszmen előterjesztés 8 kezdődik, és addig még néhány diagramot ki kell nyomtatnom. Hát persze, el kell menned. Válaszolta Patti fagyosan. Mind mindig, amikor munka adódik a ház körül. Patti most is bele akart kötni férjébe, hogy újabb felezetet nyisson a Sohasem segítes semmit a piszkos munkát mindig rámhagyod témája körül forgó örökös vitában. A veszekedésnek volt is alapja, nem is. Dodd, mint az egyik telefontársaság gazdasági igazgatója, többnyire éjjel és hétvégeken is kénytelen volt dolgozni, bár tagadatlan de a család életében is i részt venni. Élete legnyomasztóbb része volt, hogy nem volt ura saját idejének, amit pedig mindennél többre értékelt. Azt a kis idejét, ami munka után megmaradt, a padti által rábízott feladatok töltötték ki. Persze a nap végén mindig volt pár szabad órája, de szervezete ezt alvással kívánt tölteni. Úgy döntött, hogy nem kapja be inkább úgy tesz, mint a felesége megjegyzését, meg se hallotta volna. A nő legalább annyi feszültség alatt át, mint ő, és az az átkozott szőnyeg sokat jelentett neki. Amikor lehajolt, hogy megcsókolja, a nő elfordította a fejét. Mégis megcsókolta a nyakán. Igazán sajnálom, Patti, de mennem kell, mondta. Felkapta a táskáját és elindult a karász felé, az ajtóban egy pillanatra megállva. Remélem, ebből most tanultál, Péter, mondta fiának, aki csendesen kubolgott a szoba legtávolabbi sarkában. És Patti... A felesége felnézett pillantása még mindig szigorú volt. Kérlek, ne gyilkodd a, a harag állarcán keresztül látta, hogy parti finoman elmosajött. Csóka neki, és elment. A garázs olyan volt, mint egy sauna, A mozdulatlan levegő állandóan izzadtsák cseppeket csalt tothamlokára. Még amikor felgördült a garázs ajtó, akkor sem jött enyhülés, nyoma sem volt a legkisebb húvalatnak sem. Ezeken a napokon szakadt eltűnődni, hogyan is tudott felnőni, végkondicionáló nélkül. Ahogy Kocsiával kifarult a behajtón, elégedett pillantást vetett kertjére, melyet előző hétvégén hozott rendben. Miután három hónapig nézte, ahogy a ház kiemelkedik a partengerből, és csak négy héttel a kölcsön felvétele után, a ház végre kezdett otthonnak kinézni, ahol emberek élnek. Kicsit remélte, hogy Patti és Peter megjelenik az ablakban, kúcsót inteni, de amikor visszapillantott szétlipenő függőnek nyomát sem látta. Létre, akik rég klasszánynak látszott, ahol jó lesz majd lakni. A szomszédok mind ismerték egymást, és úgy tűnt, életének mindenki ugyanazon szakaszán tart, fiatal pályakezdők, akik létbiztonságok megalapozásáért küzdenek és akik minden hónapban úgy kapárják össze a késztént, hogy befizethessék a kölcsönt eme otthonukra. A környéken sok gyerek volt, Említésen véltó bűncselekménynek fordult elő, s az erős közösségi szellem szoros kapocs volt az itt élők között. Hát ez ki lehet. Egy 12-13 év körüli fiú vágott át éppen az utcán az ő irányába. Valahogy ismerősnek tűnt az arca, bár egyik litra végi családba se tudta besorolni. De persze azokat tot nem is nagyon ismerte, akik az először felhúzott észben éltek. Jóképű srác volt, magas, vékony, Thorzonbossz szőke hajjal, de volt a tartásában valami, ami azt suktatottnak, hogy rosszban áll. Mire néten meglátta a közeledő autót, már semmit sem tehetett. Először ösztönesen el akart rohanni és elbújni valahol, de ezt anélkül, hogy meglátnák, az alatt az idő alatt tehette volna csak meg, ami arra ment el, hogy mindezt átgondolja. Csupán annyit tehetett, hogy megpróbál beleolgatni a környezetébe. A tempóján sem változtatott, ahogy átkelt az utcán, a menet irányán viszont igen. Visszaindult a település felső vége felé, nem lett volna okos megmutatni ennek a fickónak, hogy merre megy. A szemvelet mögötte a bal oldalán bukkant elő, és egészen enyhén lassított a elhaladt mellette. Néhány otthon mosolygott, és üdvözlésképpen intett a sofőrnek. Tolt visszaintett. Ő normális külsős fác, és elkutni sem akar. Csak egy fáradt fác hazafelé menet, bármi is legyen az, amiután ilyen korú fác ebben a reggelő órában hazafelé tartott. Egy dolog biztos gondoltatod. Amikor Péter lesz ilyenkorú, rövid bórázon tartják majd. Ahogy Tod a gázra lépett, gondolatai visszatértek a Reisman és arra, hogy hogyan fogja ezt bemutatni. Biztosan nézett a tükörben. Amint a sevrölet eltűnt, négy derékszögben lefordult az útról, és egyenesen az erdő felé vette az irányt, de vrutási kényszerén tovább is uralkodott. Mihelyt beét az erdő jótékony rejtekadó neki nekidőlt egy fának és leragyott a földre, pár percet adva magának, hogy összeszedje magát. Ez nagy baromság volt. Jelentette ki suttakba, és fejét a fa törzsébe verte. Soha nem lett volna szabad kimennem. Mi lesz ez a fickó felismert? Íme, még egy torok, ami miatt fájhat a feje, s amit nem tud befolyásolni. Gyűrölte magát, amiért ilyen sok hibát követel. Az elmúlt 24 órában csak a szerencse segített át mindenem, de hamarosan majd a szerencsésen fogta fogtál odafigyelni, és magára kell hagyatkoznia. Ez az esze azt diktálta, hogy felesleges olyasmen akódnia, amit úgy sem tud megváltoztatni, csak hogy ezek olyan dolgok voltak, amiktől a szabadsága, sőt talán az élete függött. Erre jók a felnőttek, gondolta, segítenek helyesen megítélni az eseményeket. Ezért éreztően elhagyatottnak magát nélkülük. Úgy érezte, ingaványra lépett, mely menten elnyeli. Bármit tett, hogy kikerüljön ebből az űrből, csak még mélyebben találta magát benne. A gyilkolás tilos, a lopás tilos, a betörés tilos. Mégis valamennyit megtette. És hogy tudna megállni? Így vagy úgy, de sorsa meg volt pecsételve. Vagy sikeresen kijut az országból, vagy nagyon hosszú időt tölt börtönben azért, amit elkövetett, még akkor is, ha nem volt más választása. Mennyivel rosszabbodhat a helyzete, ha úgy kapják el, hogy ezeket újra elköveti? Amint ezek a gondolatok jártak a fejében, lassan egészen kimerült. Alvásra volt szüksége, és fényesebb kilátásokra, amit a pihenés mindig magával hozott. Hatalmas erőfeszítéssel talprált, és nekivágott hajnali útja utolsó 200 méterének. Tíz perc múlva sikeresen behatolt a 4120-as számú házba az egyik pincablakánál. Bement a hálószabába, alsonnadrák következő, bezuhant az ágyba, és azonnal elaludt.